хоч і забирала у неї в неділю її українську служницю. Часом ми приходили до дівчини разом з Лідою, часом я сама спускалась до Маргофів, забирали її, і ми разом йшли до Ліди. Накинувши на корову мотузку, я хотіла повезти її до Маргофів, і думала – Маргофи мене знають. Тому варто просто завести корову на низ, до їхнього бійстя. Йогль, якому тоді було стільки ж років, як і мені кричав, щось там мені в спину – але я розуміла тільки «падлюко» і «ялова», а більше нічого, бо ще не так добре говорила німецькою і розуміла її. Я втямила тільки, що маю лишити корову ялівкою, а не пускати її до бугая. Мабуть, він тоді ще й казав, що тати не хоче пускати її до бека, бо має намір її продати. Але я зрозуміла тільки «падлюко» і «ялова». Я собі подумала «кричи». «Що хочеш?» І далі повела корову за мотузку. Бугай її покрив, запліднив її. Коли я повернулася додому з покритою коровою, Йогль на мене нагримав. Я з плачем завела корову у стіло, прив'язала і пішла до матері в кімнату. «Чекай, нехай лише батько прийде. Він тобі дай жару грозився Йогль. Звісно, я цього боялась». От і стала рівти. Я ж думала, що чиню в інтересах хазяїна. Він же хотів, щоб корова погуляла. І не зрозуміла, що поміж іншим він змінив рішення і хоче ту корову продати. У той самий час фани, яка полюбляла усілякі дурниці, підклала Йоглю у ліжко добрий жмут кропиви. Поки я плакалася матері, Йоглю вклався в ту кропиву, а мати мене втішала. Говорила зі мною гарненько, вона сказала, він хотів ту корову продати, але ти дала їй погуляти, тому не бійся, ніхто тебе не битиме. Аж цієї митівки в кімнату летів Йогль з криком, ці падлючі баби підклали мені кропиву в ліжко, бо він добряче влігся у ту кропиву. Я йому аж ніяк не співчувала. Це мене дуже розвеселило. От то насміялись ми з матір'ю. Коли він почав кричати у дверях, мати сказала, от бачиш, це тобі за те, що ти так нагримав на дівчину. Звісно, то мені було бальзамом на рани. Я йому співчувала, а раділа з його неприємності. Йогель звинуватив мене. Він думав, що це я підклала траву йому в ліжко. А це зробила фанни. То була просто її дурна витівка, а не помста за те, що Йогль на мене накричав. Ні, їй завжди подобалось, коли інші мене дражнили або сварились на мене. Це просто була її дурниця, що випадково наклалась на історію з коровою. А взимку нас посадили прясти. Мати дала мені маленьку прятку і показала, як сукати нитку, а я швидко все прийняла бо в Росії вже пряла разом із матір'ю. Ще в Росії мати садила мене за маленьку прядку, Фане, до якої так і не дійшло, як то воно прясти, тільки дивувалася, чому я так швидко всього навчилася. Хоч Фане і було вже 24 роки, вона щозими мусила прясти, вона цього толком не вміла. Я тільки потім дізналася, що мати так мене полюбила, бо в мене одразу вийшло за пряткою. Навіть сусіди казали, «Фане, я уже так багато училася, ніяк не може прясти, а Вале, он тільки сіла за прятку і стала прясти». Через це фане, звісно, знову до мене ревнувала. Гільде до мене також ревнувала, бо я для матері робила все, що могла. А Гільде взагалі зовсім не хотіла працювати. Гільде була ще тією падлюкою, Якось мати послала її по чорницю, вона пішла до Ебнервайду, вмостилась на муху і проспала до вечора. Прийшовши додому, сказала, що не знайшла ягід. Мати такі її вибрики знала, і в таких випадках вона не сварилась. То була добра жінка. Крім того, вона знала, що Гільда недовго у них лишатиметься, а повернеться до батька в Німеччину. Мені від гільди дуже перепало. Мати мене завжди захищала, казала, облиш, не заважай. Я тоді вже трішки говорила, розуміла німецькою. Я вже могла боронитися словами, як була потреба.